тож, знаходячи подібності і різниці, може, знайдемо доступ до глибинного ядра української душі. Суттю ядром грецької душі вважають тугу й шукання ясної, виразно закресленої, обмеженої, замкнутої пластичної форми. Ця тенденція проявляється в усіх ділянках духа і життя, культурі і політиці. Олімп – це релігійна ілюстрація такого ствердження. Які інакші боги Олімпу порівняні з богами інших народів і в порівняні з християнським богом? Коли хочемо думкою приблизитися до бога і називаємо його різні прикмети, завсіди додаємо, що це все тільки наближення, бо по суті бог не пізнавальний. Як інакше поводиться грецька уява і думка, вона навпаки вперто працює над тим, щоб своїм і так уже людським богам надати як найвиразніших рис, найясніших прикмет. З цієї праці виростають шедеври грецької творчості, Гомерові Апопеї, В кожному упорядкованому суспільстві створюється провід, президії. Як виглядають вони на Олімпі? До верхівки належать Завес і його вірна подруга Гера, блюстителька твердого родинного закону, ясного, окресленого, замкнутого. Первородна дочка Завеса, Паляс Атени, богиня мисли, ясної мудрості. Син Аполлон, бог сонця, світла, ясності. Аж за ними йдуть інші, менші боги. Так у релігії, подібно в інших ділянках культури. Осередком науки є математична діяноїя, математична роздума. Але коли Платон, для якого математика є головною наукою і впроводом до його ідеології вписує над брамою академії «хто не знає геометрії, хай не входить», то цим дає допізнання, що математика – це геометрія. Так, для грека, бо саме вона, геометрія, займається найпластичнішими формами. Абстрактне число для грека – це щось невиразне, і він підставляє під одиницю точку, під двійку – пряму лінію, під трійку – трикутника, під четвірку – квадрат. Для такої уяви найдосконалішою лінією є коло – Замкнуте з однаковим віддаленням кожної точки від осередка. Коло в обороті створює кулю, найдосконалішу форму тіла, і в тих формах бачить грек світ і Вселенну. Безконечність вселенної для нас звичайна і конечна мисль. Для класичного грека була б естетично осоружною. Те саме в мистецтві. Мистецько-дуже здібний нарід особливу увагу зосереджує на різьбі, найбільш речовому, пластичному, обозначеному мистецтві. У ньому створює символ свого духа – Афродиту Змілос. Учені естети і історики мистецтва доповнюють поламані рамена богині так, неначе вона мала б тримати дзеркало і приглядатися собі. Краса вдоволена собою – Ніяка думка, ніяке бажання не виходить поза неї. Вона вповні заспокоєна собою. Знову мотив кола. І коли від культури звернемося до життя, знайдемо те саме. Для класичної Греції характеристична мала держава-місто. Та це не тільки історичний факт, це і мрія. Аристотель вважає тільки таку державу-місто доброю політеєю. Його мотивація характеристична. Держава не повинна бути менша, ніж цього допускає господарська незалежність. Себто ніякі інтереси не мусять виходити поза рами держави. І така держава не повинна бути більша, ніж на це дозволяє проглядність обставин. Себто для громадянина всі справи повинні бути зрозумілі. Отже, ясність і замкнутість – знову мотив завершеного в собі кола. Не треба думати, що цими прикметами вичерпується грецька душа.